Приложение Учителя казва Знанието се превръща в сила, когато се прилага Понякога той ни говореше строго Колко неща сте приложили от това, което съм ви говорил? Много малко сте приложили. Аз виждам къде е погрешката. Зная защо не сте го приложили. Прилагане трябва. Мислите, които събирате, хубавите работи, които възприемате, приложете ги. Не да се натрупват само камъни и тухли, а трябва да има градеж. Каквото получите, Градете с него. Трябва ви една школа. Ето къде грешите. Вие мислите, че много знаете. Някой казва, че има голямо вдъхновение. Обаче нека се опита да пише с това вдъхновение. Той ще повтаря все това, което са писали хората. Ти казваш... Христос е казал това и това. Но ти посей това семе, нека то да изникне в Тебе. Христос казва: Ако ме любите, опазете Моя закон. Ти кажи на Христа. Аз живея с всички хора около мен в любов. Твоето учение е право. Всяко нещо, което говориш, ако не си го преживял и приложил, няма сила. Ако учителят по химия прави малки опити, а ученикът не ги прави, това е книжно учение. Трябва да се учи не само теоретически, но да се правят малки опити. Например, за 7 дена правете опити с 7 краски. Всеки ден наблюдавайте по една краска 15 минути и вижте какво действие ще има това върху вас. Да вземем синята краска. Тя ще внесе във вас мир, тишина. Теоретически ние казваме да се подмладим. Но как става това, не знаем. Всички души излизат от Бога в различни времена и отиват да се учат. Състоянието на една душа показва до каква степен се е учила. Всяка душа използва условията според своето развитие. За нас е ясно да е направила погрешка. Не всичко, което човек мисли е право. Това се вижда по приложението. Когато хората започнат да прилагат в малък мащаб това, за което говорят, тогава ще се обнови светът. Всяка мисъл, която човек има, трябва да я е постави на опит. И философията, която има, трябва да я е постави на опит. Сега трябва да се приложи новото учение. Новото учение седи в това. Като минавате край някого, чийто кибрид е увлажнял, ще запалите свеща му. Не му говорете много. Една дума трябва да му кажете. Или гледате, че някому е студено. Зимно време е. Няма защо да му казвате, че Господ ще промисли за него. Носите кожух. Метнете го на неговия гръб. Кожухът ще започне да му говори, че Господ го обича. Вие казвате. Господ ще промисли за тебе. А кожух не му давате. Помнете, добрите ви дела ще останат с вас. Където и да отидете, те ще вървят подир вас. Всичко, което ви говоря, е вярно. Понеже съм го опитал,